Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu as-salamu ala Rasulna Muhammed Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama Teslimen kethira jalla karkojm, t Allahu në gjalla gjelalu e falenderojmë Vë të mpetin dhimë dhe fali e kërkojmë Nëvdata dhe bekimet Allahut Qohshemi Muhammedin aleyhi salatu as-salam Bi familit i shokët Dhe të gjithëta që ndjekin rrugën e tyre Dherëndin dhe fund të kësaj bote Të ndërugë dhe zërër besimtarë Kemi folë në disa takime në lidhe me udhëzimin Dhe kemi thënë se nga begatit më të mëdha Mirësit më të mëdha Që Allahu Gjellë Gjellë uja apë një njëriut është me udhëzunë në rrugun e drejt Nga se njëriut njët një, një, një kësojbote pa tjetër e ka me marë një orientim Pa tjetër e ka me marë një udhë Ska qarë Patjetër e ka më besuar diçka, patjetër e ka më bë diçka, më vepruar diçka. Patjetër e ka më reaguar, më vepruar, më pas lidhi raporte. Kjo është legjiz i Zotit në tokë apo? Patjetër. Andaj mundësit më gabum këtë aspekt të mëllaja. Dhe njerëzit e gat historisë shpeshherë ja kanë huaj. Për shkakun e gjem historinë njerëz që një përpjekje për me gjet rrugën e duhur për adhurim, dhe më përmbush nevojën e brendshme që kam për besim shojmë që jo rreth ata janë huç. Duke marr, për shembull, zota të ndërtuar nga duart e tyre, duke besuar në besëti të lloi lloi. Pastaj shohim për shembull njerëz që uh, ë e kanë kuptuar jetën e tyre në tyne në mënyrë shumë të gabuar. Që jetë e kanë kuptuar si stacioni i fundit e kanë kuptuar si njëshka që duhet në uargëtu, më knaqë, me e shqizu maksimalisht, dirisatis dhe në vdekje. Nga se si pas vdekjes, për ta s'ka më kur që interesantë. Ka shumë njërë shtu. Por ka të të të të, sad, dhe tjetët së dhët, gjatë historisë edhe sëtë dhe gjithmonë, kanë qenë të udzua në rrugën e drejtë. Të udzua në rrugën e besimit, në rrugën e veprave, në rrungë në angajimit e duhur, kuptimit tjetës e tjera mëra. Përndaj, të nërruzër, Allahu gjallë gjelaluhu, në fillim të Kuranit, në fillim të Kuranit, e përmanë këtë begati, duke thënë, huden lillimut të këti. Kjoj libër është u dhëzim. A në këtë libër ja u kemi dërgu, që të u dhëzoni me ta. Në format të ndryshme, edhe në fusha të ndryshme tjetës. U dhëz Edhe kur e ka përmend Allahu xhallahu ala, të ndruar Quranit, në Zot, zbritjen e Kur'anit, se ky Kur'an ka zbritë në muajin Ramazan, ka filluar me zbritjen e natën e Kadrit, shehru Ramazan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazanit është ai muaji që të ka zbrit Kur'ani. Çka është ky Kur'an? Huden lin nas. Është udhëzim për njerëz. Apo sheh Allahu xhallahu ala, ku do të çiftet për librin e ti? e përmesë është udhëzim, që të kuptujme një se, qëka du në vëna me këtë liber, për shambull, dikush me të adon një liber ndor, të senia që është liber, qëka me vë me ta, jep ja filonit, a, e kuptuva, jep filonit, u kry, të jep qëtë liber, qëmë me të adot, djegje në shparet se, i ka dala, s'kadi që ka të bele, bele dhazjer me të, e dhe jesë, të jep i këtë një liber, Caktuar, thërë, e që e më më të? Të të lezëhe se atë Problemin që e ki, per, që për dhejmë Këtë që tu e këshkazu të amana, të jë lezën Allahu Gjellewa Në ka dhonë libën Në tash Me e pykët, të jara Mirë, libër Që e më me të? Më liben, më me këtë libër, qëka du të me më më këtë libër? A du të majt, me majtë Me rujtë, me la Me jë dhonë dikujta, që e më të? Allahu Gjellewa Ka dhonë përgjig Kodën delë mutë tëqinë. është odëzim. Me këtë libe dhoni muëzuh. Ju, që e një gjallë, që e një në dunjo, dhoni me këtë një mëzuh. Këtë libe një këtë zënë. A dohet me shkot drejtë, ta një këtë me këtë djahë. Këtë libe të këtë zënë, a dohet me gutë, a ma ka dalë, këtë ecë. E ki odëzim. E ki odëzim. E pa njerës përshama të ashtu, hartin orientu se ta është edhe nker, ti nuk din udhën dhe i të filoni me shkuva tjepën, nuk din. Veqë e shruën aty ku për dhe me shkuva, edhe moti s'këshyru udhën, veqë i nganë që përtaj, e dhe djatë, mas në 100 metrëve djatë të djatë, e nganë, pëse? Pëse ajë që i ka bu hartën, thush, këtë i udhën, që të përngoj, e për mirë, kër Allah gjenë lërë, e ta është mas në 100 metrëve Allahun Gjelloha këtë i për e ka zvrit, me ngu Allahun Gjelloha Allah. Gësë nëmi të bi, ndonë së ajetin udhën, e nga nuk e dim. Nësë i kena besu Allahun së ajetin udhën, duhet që me ezbatu udhëzusin që ka dërgu njësi udhës. Shumë e qartë. Nga i nga në këtë dunja, e nga në këtë dunja, përjetuajmë. Mirë. Me vetë di kushë. E që këllupëm në këtu që ardhëm, Allahum? Kus në kalëzën? Në kalëzën që i që në kapru. Apo? Ju e që ju ardhë. Pa e që i të kapru, këtu e din. Ju e që ju ardhë vetë, se asaj vetës din. Në dhejtë dhe me vetë Allah në gjallë levalë. O, Zot, në ke kriju, pëse në këtu, a i të kalëzën? Në Kurëan, të zënë Allah, o, zëtë, të kumë prunë, dë njënë, për qëta. Mirë, O, Zot, në së Shumë dëshamir e të ahur në kanë dek Në asë pëdim që u bëmë e të Me që kënë alë shumë në dhejkë në mlua ma Kone i sena, shkojmë kënë këta, që a bëmë e të Të ka zënë Allah Që a bëmë e të që a bëmë e të Të zënë Të zënë që ka ndodhë me ty Pse këarë këto, që ka ndodhë me dekun Që ka ka për taj, krejtë në detajtë Të ka zënë Andë që ka na duhet neve me pë Ose at, ose bëri udhësi atë, se kësaj udhës bën me skuap. Para për. për më në përshëm udhën, po thon prap, nuk thyn jetën e përditshme. Ai informatori i hartës në ker thotë këto rrugësh të mbyllën për shkak se ka punime. Gja se ko informata informohet në mënyrë të vazhdueshme. Përditsojnë informata të vazhdimisht. Në të kësej rrugën mësibit, që e në të punu, në mshin e në u dhapëtër, në gadatësë e shpejtsin, apo edhe mere u dhën djathë. Qika është tja, po zimë, njëri, asë në gadatësë e shpejtsin, asë këllën mëthi u dhën, i bjenë derejtë. Ku për fundën? Më me dik, të me dikë, për më në këna tje gruë për ma dhe, atë thash, atë thash, mështë i graj shpejts E qartë Allah. Edhe Allah u gjerë lopatë, në këtë udhë mësë shka. Mësë shka se në këtë udhë mund është fartë keqë me pësuha përë. Këmë rindit i këpik, tani bjendjall, tha, jo shembl, njerëzit, ja, po, po i bjendjallë, thamë. Jo drejtë. Për shemull, njerëzit, jo për du kështot. Po eqë të një qëpë për bakia. Që që pëndodhë. Allah për i thëtë prindve. Fëmit që kështot, tani kështot. Nga e. Për ju se kë Kua ka orë si të antë aftër? A dajnë vë atëm që është të zimë Duhë të me marë në durë edhe si hërtë Mërë leje Haje mëseha Tash ha, tash mëseha Apo tash ec, tash mësec Tash flajt, tash që A të ka zën? A të ka zën kurani kur me flajt? Po Allah dhëtë not në këna bu gjëm A të ka zën kur mu që? Po, në saba, me falë saba hun A të ka zën kurani Kur me punu? Po, a të thëtë kur mas me punu? Po, kajtë ka të zërë. Ta shënë fak gjimajë, a thëtë, mëshele, ta njëve në ke punu, mas gjimajë a petë puna, kur kërë shëpët nëllë. Sa të falë gjimajë, në gjemi me arëmë. Udhëzimë është, e kështu mëral, e kështu mëral. Rënjë të në rëzër, kjo është uzime që njëve në duhet, apo. Kështu të me të rejtu fja në janë të ka usime teorike, ka teori, ka fjalë. Çyshi bën praktikisht me zbatu këtë libër e ka thju Allah pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Shikosen e ka ndihmua Allah të bekofton. Ka mund të marr libër, me zbrit libri edhe me çeku këtë libër. U zokoni. Ta ndikosh ato po thot këto, jo po këto, as shumë ditë fatmja me, me lexu usimet. E ka dërguar Allahu xhalla pejgamberin alayhi sallatu wasalam çpraktikë është më na kallzu çka po thot hartë udhëzimit. Kurçi është plotsu komplet begatia e Allahut ndaj nesh kur bie fjala për udhëzimin e asaj. Mir po, të ndërrum të azër për me arritë këtu zin, marrëfë këtu zin për me mujt me përfituar nga këtu zin kodëso shkoçe. Kodëso sebepë që një nese i nden merr me lenë Allah t'mëndomë. O Zot, O Zot. S'zalëm këto shkaqe. Ka shumë disadheren për mend shkurtimë dhe sa vend e të. Shka ku ajo është aty. Shkaku i parë i udhëzimit tendëroz është shkaku i parë i udhëzimit është dituria. Ju më diç çka po thotë ky libër për shumë më zbatuar. Por jo të gjithë njerëzit kanë aftësi e kanë mundsi me marr dije direkt me koronën. Do dje i mërë direkt. Direkt i mërë da. Vesh i lepë zërën atyri, Allah o thëtë, Allah o thëtë në Koran, Mas e pini alkoholin. Ska komenta të imo, që den, e qartë është. Mas e vranin unitetin. E që komenta, e qartë është. Falin i namazin. E qartë. Po ka disa ozime që kanë në ujtë për koment. Do të mi spjegu që i bjellë. Po që është po spjegu i mëna në gjumove, ditve tjera. Në ndaj kushti pa rëzimit është diturija. Diturija nën kuptan, dure nën kuptan që me marë nga burimet e duhura, nga njerë të besushun. Që ka sot? Që so njëri ju dalë dhe të spjegon kuran, asë dhënë ku shoky, asë pi ku ardhë, asë që ka ka, për e që po fëllë kamirë. E ku e dhërë që po fëllë kamirë? Që i sot njëri e dhërë me të po fjallë të ambla, e me të dhërë i që fjall pos, Për ndaj të në vëzër, diturija është shka ku kryo suri ullëzimit, po kjo diturija me kone saktë, duhet me u verifikua për njerëzve të besushmë. Njerëzve të në gje, edini kojtë është, ko shë është, qëtojë, ke po, ka kryjë, ka mësu, ka... Këptan? Mirë po, ka njerëzë, lej-lej, do njerëzët pseu në me vetëhugjënë. Ta është ju ndolj librat, ju ndolj të u, unë e vetë. Po sahi që ju ndolj krejta, sahi, mirë po cëllipi njerëzë, në bas të udhëzimeve që i merë në internet, e operon djallë në vetë të shpija. Se me që në spital djallë, me, me bo operacion, vetën a. E, e qëtë në internet, këtë kalzën, që shpo preje, që shpo keje, përta, pa, i kalzën, këtë, këtë i kalzën. Ama dëllën me e këqyri film edhe me ka briskën vetë, aftë, a dëllën nërmën e nga të. Për gjithë shka ka ozime në internet, për gjithë shka. Po në bi gjitha prap, du të në shku të eksperti. Ti pdo pun i merë, dhe i di konë, ka pak. Po gjitha sun i merë, edhe pse ketë i kalzojnë, e pse kur po bjen fjale me e prej barkon, hy gjëmë, e të mjeko, e që është në mja bo, a po, së po këshu në internet. A kur duhet pas taj me i prej të tjeshtë të fjes, a të në vetë pë i prejnë, pa dhe këtu shkate eksperti vete, s'pa ku të qështu i kumë prea mirë, lo, konfirmoj e legjtimo jepën. Do tjerë, për shembul, jenë të kondër në kësaj, ku të mërin, ku shtë të të letë dhe qka, merë për ti jepën. Njëherë e njonin për dhejt për jashtë, u ishta në zonë në mozi, e pashta me një vendë si gjamiht të hine që të jepën. Po ta su falqenë tatas, namazin që që e falim në apëtën. Dhe me thonë, kanë qenë nga grupi i shetëve, nuk jenë suni ata shetë, si ata s'falën si në, asë i falin për zvagtët, ata kanë të fërma tira, e ishin gjemime ta, kër kanë patë atë u falqë, shtotë atë të këqy ku ardhëtë, këj edhe të këqy ku ardhëtë të të fal, shod, të kuart, të kuart, pa, shla, parasa, më më qyra, të shu, të nuk jet, nuk të ka, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Apo, dhëtë me ditë ku pohinë, dhëtë me ditë kënë pengënë. Dhe është me rendësi shumë, nga shkaqë të uzimit është, diturija, po diturija e shëndosh e verifikuar, e marrë nga burimet e duhra. Me pytë, nga shkaqë të uzimit të nëzër është edhe, nga shkaqë të uzimit është, me zbatu uzimin që e dinë. Dhe më thonë, nëse njëri e zbatën ato që e dinë, Allahu ja mësën ato që nuk e din Nëse njëri mësën Vëqë për me dit Mësën për fej Edhe vetë për fej Vetë sa menzun në gush dikan Këj ka dhije A masur zot Pse? Qa se ka marrë dhije në për me punu E më afuru të ka Allahu për ka marrë për të pun tjera Për ndaj Diturin du të me marrë për me punu E para me dit ku me marrë E dyta me dit pëse me marrë Pse për mërdije? Pse? Për shambull të nërëzër, korejshtë e mekës, kam pasë mundësi me mërdije fërdhë. Kam pasë mundësi, dhe më thonë, me mërë një uri shumë, nga se kam pasë qatë i pejgamberin në lehi sëratu sëmë. Mirë po ata, nuk këndosh me mërdije për, tine, Bele, me për tine, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kër kanë dashë me marë diën nga herë pëjtina, kanë dashë veç me marë për me e testu apodin asfodin, ama jo për më binda ta, për të se kanë marë. Pra ne i kanë shku, të da së kanë pasë një uri për feshëm, e kanë shku, i kanë pytë Hebrend, Jahudit i kanë vetë, Jahudit kanë pasë liber fëtar, kanë pasë musën alihisë, kanë pasë për e kanë bretë, i kanë ditë do punë, i kanë që kanë në vetë më në zonë gështë, Ata ju kanë kallëzu vetë në qita, vetë në qita, vetë në qita. Jënë arë kanë, te pegamberi je, që ka atërë për këtë puna vënda? Ka pasë rrasa s'ka ditë pegamberi së avselen, për një kallëzu që është kjo fep i meje, vëmë në shpallë, që më kam su allahu i mësoj, qësë më kam su allahu së në mësoj? E kam piti pegamberi në së avselen, për disa që është tjertë. Ka thonë pegamberi në nuk di, edhe ka Si, shpala, shpala, si, shpala, shpala, si, si ka shpalla, prit mosh shpalla, si ka shpalla, prit mosh shpalla, si ka shpalla. Allahu xhallaxhu se ka dërguu shpalla për t'i treguar edhe atën nëse a psh. Ky me kuçi vetë ka shkruar kët Kur'an, jo kush ia boti kët gjevap. Po s'osh pitin ato. So Derisa ka shku një mujë ditë e tani ka ardh shpalla, Allah i ka thënë, "Të vësi di për të thue çështën." Kjo çështë. Jo ka hapërgjim. Kur e kanë marrë përgjigjen, e kanë punu. A jo në bindë, jo, për endaj nuk e në zu, për shka këse djenë se ka në marrë për me punu. Po do njerës vës në kërë për me nëzunë në goshtë. Ndo dhe dhe për, dhe më në, në rase të saktume, në intervista, po në programa, po qëka do koftë, me pythogjën për diqka, jo pëse e interesan, apo është dobi të publikut, jo, për po po më u tani më godita. Për çfarë ç po thunë ju? Jo? A për shefia jua? Po. Daj këta njerëz që meksi çose tendencioze, provokative, çosen këta ftyrëzuon. Ai Allah ka mundsinë po, uzo dhe edhe ku mohojnë çatbojnës, po flas për raste specifike, po në sens, uzim i vjen kur i mision për muzoo. Lexon për muzoo. Pyet për muzoo. Pyet. Antëllë pyetja të njëjtë me kohën pyetje çë A të aprengosen, pyete për jetën e tij. Ma pyet një dy pyetje, çkaun buj me tokur. As si bie udha në atun kurr. Çka po bëj për atë san Allah. Çka po pyet? Ju vëç poda që e vë dit. Po ti ke një vë pyetë tjerë që ti çka po ti borx i ke më bëj për atë për këto të spieta. Andaj ozimin ndërtoi me bazën e turistë. Duke dit ku më marr, po me bazën e ditë duke dit pse më marr atë. Edhe e tretat në dhëzër nga shkash të uzimit është me u shërbim e më delit e duhëra. Njëri u shërbim e ka një shëmbur, onetë si që këtë du mu bon. Qështë e ka bo kënë si së atë, qështë, qështë të du mu bon. Allahu gjellë gjellë hu, shpesha në Koran, e ka u dhëzuhu pejgamberin, sallallahu a.sallam, që me u shërbim e shëmbujte pejgamberve të me ështëme. Për shëmbur, i ka thonë fasë birë, Apo të provokojnë, Apo të refuzojnë, Apo të luftojnë, Në meke, po, Fa së birë, Bë sabër, Këma sabër e ulu lë azmi më në rusën, Bë sabër, Që është kanë bë sabër pejgambert e mëdaj parateje, E ki shëmbullë nuhin, Të që 5 vjetë e ke një, E edhe po të bëjnë presion, Nuhin 950 vjetë ka bë sabër, Shëmbullë i malë është këja, Kër e ki modelë nuhin, Nuhin a.S.A Sa so ka po sham, sa so ka po sa so për Musa Alehissam, sa so ka po sa so, so për Ibrahimi Alehissam, anë e modelit e duhra. Shqe kusht dhe më po? Silja jote, modelit. Për në njërit të në vëzme se ka një rrugë, që është të... Edhe i ka dë gjurëm, që dikush ka esi të to. E që të gjurëm që ka esi dikush, dhe mënë që të, të gjurëm që ka esi dikush, është lejmëu se kamrimira të javëtë. Kamri mire tje, në regullet shkja rrugaj, e i pari ka raza i u dhe dhe. Njëri tani, kër i njek që të që të të të të hapa, si e i pari, a ka mundësi, mos me shku kër kamri aj, jo. një hapë. E njëta rrugë, e njëta të hapa. Nëse na i njekëm rrugë, hapat e njerështë, Allahu ka dhe një, një, një, një në gjenet, ku shkojmë një na? Pa të në në gjenet, të që të hapa i njekëm. Ama fatke cërë sot ka shumë modele, të shfenuara, modelit të qëroditura, fatkecësht, apo, ku tentohen të imponohen qështë njën të unë, të shthurjes, degenerimet, modelit që fatkecësht, fatkecësht, shtire kimi a gjithë një vlerë, që që e kam bulu vetën me, me, me, me vese, me degenerime, me shkaterime, me kështë më rrato, që ata, fëmija jonë dojnë mu bo si ata, mu veshë, si ajë, mu silë, se si ajë, mu bo, Jam, nuk të bë njëra jam përndaj aj që të në udhëzim do të minik shemboj të udhëzum pejgamber të Allahot djetarët e famshëm shuk të pejgamberi të lison e kështë më rap dhe e fundit më vëzër nga shkash të udhëzimit është doja e bo doja e këpa Allah nga kam sun su në fati i hdina siratër më stëkim o Allah nga udhëzah doa është kjo dhe pejgamberi sallallallazum shpën shherë Maji nga duat, ma të shpërta që ka pas kanë qenë duat që ndelin me udhzimin. O Allah udhzon. O Allah më bëj stabil në udhzim. O Allah më jap çndurshmëri, më jap vazhdimsi. E kështu bërat. Doja, vani dua. Meliut Allah xhel xhep, Allah më jap stabilitet emsin, namso Allah. Jun mbtill udh, jun mirgullush për shana. Ka kriza, ka hmirë, çka më bë, çka më thon? Çishmosin. Në kom ne problemi Allah Mësëm që e problem. mësëpë gabaj, mësëpë gutna, po më som që të zgjidht këtë problem. Mos po gaboj, mos po guhutna. Po bëj diçka më shërfisha që duhet. Bo dua, lut Allah, jalla, lut Allah, lut Allah Zot, Allah po, Zot. Më kër som që të zgjidht problemin. Më som Allah te bare kota. Epo s'bon dua vet. Ma marrën jamu kështu. Dhe kur ka pasojë, e kur e bën më keq. Se çka t'i ka qen puna, e kupton që s'ka ko këkon kjo udha ko e duhur, s'ka këjo udha udhëzimi thon. Allah na msoft e në uzoftë, e në përmisovë gjendër. Allah gjallë uala gabimet eventuale, elshimet që mund të i bëjmë në rrugtimin të unjet në kështë të i bojtë, Allah në i falëtë. E dhe nësë Allah gjallë uala që në mundësën që të imi stabelë e që nërru shumë në rrungën e ti delin takimin me Zotin Gjallat Gjilalliho. Zotin shë për leftë, ka orkua e zanën, me ka që për i të fondë. As-salamu ala Muhammedin, ala Ali, as-salamu ala As-salam